Capitolul 19 După acestea am auzit în cer ca un glas puternic de mulțime multă zicând, Aliluia, mântuirea și slava și puterea sunt ale Dumnezeului nostru, pentru că adevărate și drepte sunt judecățile Lui, pentru că a judecat pe desfrânata cea mare care a stricat pământul cu desfrânarea ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și a doua oară au zis, Aliluia, și fumul focului în care arde ea se ridică în vecii vecilor, iar cei 24 patru de bătrâni și cele patru ființe au căzut și s-au închinat lui Dumnezeu cel ce șade pe tron zicând, Amin, Aliluia. Și un glas a ieșit din tron zicând, Lăudați pe Dumnezeul nostru toate slugile Lui, cei ce vă temeți de El, mici și mari, și am auzit ca un glas de mulțime multe și ca un vuiet de ape multe și ca un bubuit de tunete puternice zicând, Aliluia, pentru că Domnul Dumnezeul nostru a toțitorul împărățește. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă că ce-a venit nunta mielului și mireasa lui s-a pregătit și s-a dat ei să se înveșmânteze cu vison curat, luminos, căci visonul sunt faptele cele drepte ale Sfinților. Și mi-a zis, scrie, fericiți cei chemați la cina anunții nunții mielului, și mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale Lui Dumnezeu. Și a căzut înaintea picioarelor Lui ca să mă Lui, și El mi-a zis, vezi să nu faci aceasta, sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, care au mărturia Lui Isus. Lui Dumnezeu închinate căci mărturia Lui Isus este Duhul Prorociei. Și am văzut cerul deschis și iată un cal alb și cel ce ședea pe el se numește credincios și adevărat și judecă și se războiește într-o dreptate, iar ochii lui sunt ca focului și pe capul lui sunt cununii multe și are nume scrise pe care nimeni nu îl înțelege decât numai el și este îmbrăcat în veșmânt stropit cu sânge și numele lui se cheamă cuvântul lui Dumnezeu, și oștile din cer veneau după el călare pe cai albi, curtând veșminte de vison alb curat, iar din gura lui ieșea sabia scuțită de casă, lovească neamurile cu ea, și el îi va păstori cu toiac de fier și va călca teascul vinului a mâniei lui Dumnezeu a toțitorul, și pe haina lui și pe coapsa lui are nume scris împăratul împăraților și domnul domnilor. Și am văzut un înger stând în soare și a strigat cu glas puternic răin tuturor păsărilor care zboară spre înaltul cerului. Veniți și vă adunați la ospățul cel mare al lui Dumnezeu ca să mâncați trupuri de împărați și trupuri de căpetenii de oști și trupurile celor puternici și trupurile caielor și ale călăreților lor și trupurile tuturor celor slobozii și celor robi și ale celor mici și celor mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștirile lor adunate ca să facă război cu cel ce de pe cal și cu oștirea lui. Și fiara a fost răpusă și cu ea, prorocul mincinos, cel ce făcea înaintea ei semnele cu care amăgea pe cei ce au purtat în semnul fiarei și pe cei ce s-au închinat chipului ei, amândoi au fost aruncați de vi în iezerul de foc unde arde pucioasă, iar ceilalți au fost uciși cu sabia care iese din gura celui ce șade pe cal și toate păsările s-au săturat din trupurile lor.